Стівен Кінг Куджа Донна Трентон сиділа, обережно поклавши руки, на кермо Пінта. Тед нарешті знову заснув, але сон був тривожний. Він здригався, крутився і час від часу стогнав. Донна боялася, що у вісні він знову переживає нещодавні події. Вона помацала йому чоло. Тед щось пробурмотів і відсунувся від її дотику. В її затрепетіли і знову заплющились. У нього була гарячка. Майже напевне, наслідок постійного напруження і страху. Саму Донну теж лихоманило, а ще її мучив несамовитий біль. Живіт болів, та рани були неглибокі, більше схожі на подряпини, з цим їй пощастило значно більшої травми кучу завдав її лівій нозі. Рани там укуси уточнював мозок, ніби впиваючись жахом цього слова, були глибокими і потворними. Перш ніж затягтися, вони довго кривавилися, та донна не намагалася накласти пов'язку. Хоч у бардачку Пінто і був набір для надання першої допомоги. У неї зринула туманна думка, надія, що кров очистить рану. Чи буває так насправді, чи це просто бабусині казки, Донна не знала. Як багато вона не знала, страх як багато. Коли рвані рани почали нарешті підсихати, її нога і сидіння водія були всі у липкій крові. Щоб їх прикрити, знадобилося три марлеві пов'язки із її аптечки. Пов'язок більше не залишилося. «Треба купити нові», – подумала Донна, заливаючись коротким історичним сміхом. У тьмяному світлі плоть біля коліна скидалася на чорну ріллю, і з моменту окусу Донна відчувала у нозі постійне рівномірне посіпування – вона проковтнула, не запиваючи кілька пігулок аспірину, та біль не відпускав. Голова теж боліла шалено, ніби в кожній скроні хтось повільно, усе тугіше і тогіше скручував моток дрогдо. Коли вона згинала ногу, пульсування змінювалося ритмічними спалахами гострого, склянистого болю. Вона й поняття не мала, чи взагалі зможе стати на ногу, не кажучи вже про пробіжку до дверей Ганко. Але хіба це мало якесь значення? Між машиною і Ганком на гравії, опустивши свою жахливо потовчену голову, сидів Куджо і невідривно дивився на автомобіль. І на неї. Чомусь їй здавалося, що собака більше не зрушить із місця, принаймні до ранку. Якщо вдень буде так само жарко, як учора, можливо, сонце прожени його в гараж. Він хоче мене прошепотіла донна набряклими губами. Це була правда. Якимось чином це була правда. Чи то за присудом долі, чи то з якихось власних невідомих причин собака хотів саме її. Коли пес упав на гравій, Донна була впевнена, що він помирає. Жодна істота не змогла б витримати таких ударів дверима. Їх не здатна було пом'якшити навіть його товста шерсть. Одне вухо Сенбернара здавалося тиліпалося тільки на тонесенькій смужці плоті. Проте мало-помалу він сводився на ноги. Донна не могла повірити своїм очам, не хотіла вірити. «Ні!» – зарепитувала Донна, не в змозі опанувати себе. «Лягай! Ти ж маєш бути мертвий!» «Ні, гівняний собако, ляж і здохни!» «Мама, не кричи!» – пробурмотів дед, тримаючись за голову. «Болить! Мені болить!» Від того часу ситуація зовсім не змінилася. Час повернувся до свого колишнього повільного поповзу. Кілька разів вона підносила годинник до воха, щоб упевнитися, що він цокає. Було таке враження, що стрілки зовсім не рухаються. Двадцять хвилин на першого учні, що нам відомо про сказ? Корисного небагато розпливчасті уривки інформації, узяті наймовірніше, із недільного додатка до газети. Із буклета, який вона знічев'я гортала у приймальні ветеринара ще в Нью-Йорку, коли возили їхню кішку дайну на щеплення проти чумки. Даруйте і проти сказу теж. Сказ – це захворювання центральної нервової системи, нашої старої доброї ЦНС, що призводить до повільного руйнування останньої. Але яким чином? У цьому місці у її знаннях була прогалена, і, напевне, у лікарів теж інакше хвороба не вважалася б такою страшенно небезпечною. Щоправда, і з надією думала Дона, я навіть не знаю напевне, чи собака насправді скажений. Єдиний скажений пес, якого я будь-коли бачила, був той, що його Григорі Пек застрелив із рушниці убити пересмішника. От тільки тоді собака, звісно, не був насправді скажений, то був просто монтаж. Напевне, вони взяли якогось облізлого цуцика із місцевого притулку і обмистили його пінкою джилет. Вона змусила думки не відходити від теми. Краще здійснити те, що Вік називав аналізом найгірших варіантів, принаймні зараз. Крім того, у душі Донна була переконана, що краще сказився. Бо які ще можуть бути причини такої поведінки? Він же лютий, як дітька, і він її вкусив сильно. Що з цього випливає? Люди можуть заразитися сказом, це вона знала. І це жахливий спосіб померти, можливо, найгірший. Проти сказу існує вакцина, і під час лікування її потрібно вводити дозами. Ін'єкції дуже болючі, але той біль, мабуть, не зможе зрівнятися з болем, який переживає собака на дворі. Але… Вона пригадувала, як начебто десь читала, що було тільки два випадки виживання після сказу на стадії прогресування. Під стадією прогресування малося на увазі, що хворобу не діагностували, доки в заражених не почали проявлятися видимі симптоми. Із двох людей, які вижили, один був хлопчик. Він повністю одужав. Мозок іншого, дослідника тварин, зазнав незворотних ушкоджень. Його стара добра ЦНС просто розсипалася. Чим довше хворобу не лікувати, тим менше залишається шансів. Вона потерла чоло. Руки ковзали по плівці холодного воду. Скільки це занадто довго? Кілька годин? Днів? Тиждень? Може місяць? Вона не знала. Раптом авто почало вущати. Спочатку до розмірів Хонди, потім до розміру тих невеличких химерних триколісних штук, які колись в Англії видавали інвалідам. Тоді до розмірів закритої мотоциклетної коляски. І решті-решт до розмірів труни. Подвійної труни для неї і Теда. Їм треба звідси вибратися. Треба вибратися. Треба. Коли їй таки вдалося опанувати себе, пальці вже намацували ручку дверей. Серце шаленіло, прискорюючи гупані в голові. «Будь ласка». Угодомка плахала дона. Все й так уже погано. Не вистачало ще клаустрофобії. Будь ласка, будь ласка. Знову повернулася спрага до того ж несамовита. Вона визирнула у вікно. Куджу невплаганно дивився на неї. Крізь сріблясту тріщину у склі його тіло здавалося розірваним навпіл. Допоможіть нам. Подумки блахала Донна. «Хто-небудь, будь ласка, допоможіть!» Коли пролунав виклик, авто Роско Фішера стояло припарковане у тіні заправки Джеррі Сітгоу. Роско нібито виглядав порушників швидкості, а насправді просто дрімав. У на першу ночь середи шосе номер 117 зовсім вимерло. У його череп був умонтований маленький будильник, який точно розбудить його близько першої, коли закінчиться сеанс у норвезькому автокіно. Тоді, може, й трапиться якась оказія. Третій, третій, відгукніться прийом. Проско схопився зі сну, розливши холодну каву із пластикової чашки собі між ноги, лайнок басне, і з жалем вилився він. Оце чудово, еге ж, чорт. Третій, ви мене чуєте? Прийом, розко схопив мікрофон і натиснув на кнопку. База, слухай вас. Він хотів додати, що сподівається, що це справді щось важливе, бо його яйця зараз плавають у калюжі холодної кави, але ніколи не знаєш, хто відстежує поліцейські виклики із радіосканером дірки навіть опів на першу ночі. «Треба поїхати на Larch Стрит 83», – сказав Біллі. «Це будинок містера і місіс Трентон. Треба перевірити. Прийом!» «Що я маю перевіряти? База, прийом!» Трентон у Бостоні, і ніхто не відповідає на його дзвінки. «Він думає, що хтось повинен бути вдома. Прийом!» «Просто чудово!» – із досадою подумав Роскофішер. «Мені доведеться витратити 4 бакси на чищення». А коли все-таки буде треба зупиняти порушника, хлопець подумає, що я так розколювався від думки про погоню, що аж надзюрив у штани. «Зрозумів. Виїжджаю. Прийом!» – сказав Фішер, заводячи машину. «Реєструю на 12.34», – додав Біллі. «Третій. На гангу біля парадних дверей на цвяшку під навісом висить ключ. Містер Трентон хоче, щоб ти зайшов...» І оглянув усе всередині, якщо на території нікого не буде. Прийом, база вас зрозумів. Прийом і відбій. Відбій. Роско увімкнув передні фари і покотив безлюдною головною вулицею Каслрока, минаючи міський парк і сцену під конічним зеленим дахом. Піднявшись по схилу пагорба, він звернув на ларч стрит. Будинок Трентонів був другим від другу вулиці, і він одразу помітив, що в день звідси відкривається чудовий краєвид на місто внизу. Відігнавши поліцейську патрульну машину номер 3 до бровки тротуару, Роско вийшов і тихо закрив дворцята. Темна вулиця міцно спала. Намить він зупинився і, скривившись, розхладив мокреміж ногами формені штани. Потім рушив угору під'їзною доріжкою. Вона була порожня, так само, як і маленький одномісний гараж у її кінці. У ньому стояв великий триколісний велосипед. У його сина був такий же. Роско зачинив двері гаража і попрямував Канко. На двері був спертий цьоготижневий примірник кол. Роско підібрав газету і спробував плямку. Не замкнено. Він зійшов на ганок, почуваючи, ніби вдарся на чужу територію. Кинув газету на крісло-гойдалку і натиснув дзвоник з боку від внутрішніх дверей. Усередині залунало дзеленчання, але ніхто не вийшов. Потім подзвонив іще двічі з інтервалом у три хвилини. Це дасть пані можливість прокинутись, одягти халат і зійти вниз. За умови, якщо вона вдома. Коли ніхто так і не вийшов, він поторсав двері. Вони були замкнені. Чоловіка немає, і вона, мабуть, залишилася у друзів, вирішив Роско. Той факт, що вона не попередила чоловіка, теж здавався йому трохи дивним. Він понишпорив пальцями під гострим дашком і наткнувся на ключ. Вік повісив його невдовзі по тому, як Трентони сюди вселилися. Роско зняв ключ із цвяжка і відімкнув парадні двері. Якби він спробував увійти через задні двері, як того ж дня зробив Стів кемп, то відразу ж потрапив би всередину. Як і більшість мешканців Каслрока, Донна не завдавала собі клопоту замикати задні двері, коли йшла з дому. Роско зайшов. У нього був ліхтарик, та він волів його не вмикати, бо відчуття незаконного проникнення стало б іще сильнішим. Грабіжник із величезною плямою від кави між ногами. Він поводив рукою у пошуках микача і врешті таких знайшов. На ньому були дві кнопки. Верхня вмикала світло на ганку, і він одразу ж його згасив. Від нижньої спалахнуло світло у вітальні. Довгу хвилину він озирався на всі боки, сумніваючись у правдивості того, що бачить. Спершу він вирішив, що це якийсь зоровий обман, що його очі ще не призвичайлися до світла або щось таке. Та нічого не змінювалось, його серце забилося частіше. «Нічого не торкатися», – подумав Роско. «Тут головне не напороти». Він забув про ще не висохлі патьоки кави на штанях, забув про те, що почувався непроханим зайдою. Він був наляканий і збуджений. Тут щось сталося, сумнівів не було уся вітальня була перевернута до дном. У всій підлозі валялися биті уламки від полиці зі статуетками, меблі були перекинуті. На кожному кроці лишали розкидані книжки. Велике церкло над каміном також було розтрощене. «Комусь сім років не буде щастя», – подумав Роско і несподівано, без жодних на те причин, пригадав Френка Дота, із яким часто ділив патрульну машину. Френк Дот, люб'язний коп із провінційного містечка, виявився психом, що вбиває жінок і малих дітей. Раптом роки Роско вкрилися гусячою шкірою. Зараз не час думати про Френка. Він прийшов на кухню через їдальню, де всі речі зі столу були зметені на підлогу. Обережно оминув оламки. У кухні було ще гірше. Роско відчув, як по хребту поповзли холодні мурашки. У цій кухні хтось казився не на жарт. Дверця та бару стояли відчинені. Хтось скористався приміщенням як майданчиком для гри у кулі на сільському ярмарку, усюди лежали каструлі, присипані білою, схожою на сніг речовиною, певно, пральним порошком. На дошці для записок величезними друкованими літерами було квапливо виведено: Маленька я залишив для тебе дещо на хорі. Раптом у розкофішера. Пропало бажання підніматися. Він не хотів іти на гору, дужче за все на світі. Він допомагав прибирати сліди трьох злочинів френка Дота, включно із тілом Мері Кейт Кендрасен, зґвалтованої і вбитої на сцені у міському парку Каслрока, і не хотів ніколи побачити таке вдруге. А якщо та жінка лежить на горі застрелена або задушена – або порізана ножем. На дорогах заварювалося чимало сілякої каші, і Роско навіть певною мірою до цього звик. Улітку, два роки тому, вони з Біллі та шерифом Бендерманом витягли чоловіка, якого розірвали на шматки в машині для сортування картоплі. То була історія, яку можна розповісти онукам. Та він не бачив убивства із часів дівчини Кендрасен, і не хотів бачити його зараз. Від побаченого на покривалі Трентонів Роско Фішер не знав чого більше – олегшення чи нудоти. Він пішов до машини і зателефонував. Коли задзвонив телефон, Вік і Роджер не спали. Вони сиділи перед телевізором і палили, як димоходи, майже не розмовляючи один з одним. Показували першу версію фільму про Франкенштейна. Було 20 хвилин на другу. Вік схопив слухавку, не встиг пролунати і перший дзвінок. «Ало, Донна? Це... Містер Трентон?» Чоловічий голос. «Так, Містер Трентон, це Шериф Пеннерман. Боюсь, у мене для вас доволі погані новини. Мені шко, вони мертві?» Спитав Вік. Раптом Вік відчув сви якимось несправжнім і двовимірним, настільки ж нереальним, як обличчя актора-статиста, що промайнуло на задньому плані у старому кіно, такому, як оте, що дивилися вони з Роджером. Питання він поставив доволі світським тоном. Краєчком ока Вік побачив, як вийтнулася тінь Роджера, коли той квапливо звівся на ноги. «Це немало значення». Більше нічого не мало значення. За ті кілька секунд, що минуло відтоді, як Вік узяв слухавку, у нього був час переглянути усе своє життя, і він усвідомив, що в ньому були самі тільки сценічні декорації та штучні фасади. Містер Трентон, офіцер Фішер, прибув оближте все це офіційне лайно і відповідайте на моє запитання, вони мертві. Він повернувся до Роджера. Обличчя друга було сірим і приголомшеним. Позаду нього на екрані на тлі бутафорського неба лутився ботафорський вітряк. «Роджер, маєш запалити?» Роджер простяг йому цигарку. «Містер Трентон, ви чуєте?» «Так, вони мертві. Нам невідомо, де зараз перебувають ваша дружина і син», сказав Беннерман, і Вік одразу відчув, як усі його нудрощі лягли на свої місця, до навколишнього світу потроху почали повертатися барви, вік затремтів, незапалена цихарка стрибала поміж гоп. Що відбувається? Що ви знаєте? Ви сказали, що вас вуть пенермен, правильно, окружний шерифка Сурока, і я уведу вас у курс справи, якщо ви дасте мені хвилинку. Добре, кажіть. Тепер йому було страшно. Здавалося, події розвиваються надто швидко. «Як ви просили, ми послали офіцера Фішера до вашого будинку на Лардж-Стрит-83 о 20.34. Ні в гаражі, ні на під'їзній доріжці він не виявив жодного автомобіля. Він неодноразово дзвонив у передні двері, а коли ніхто не вийшов, зайшов усередину, скориставшись ключем, що висів під навісом Ганго». «Офіцер Фішер виявив, що у вашому будинку вчинено акт вандалізму. Меблі перекинуто, пляшки з алкоголем розбито, по підлозі розсипано минні засоби, а кухонні шафи...» «Господи, кемп!» – прошепотів вік. Вихор його думок зосередився на записці. «А в тебе є питання?» Пригадалося, як він тоді подумав, що це послання, крім усього іншого, – було тривожним проявом психології цього чоловіка. Коли його кидають, він жорстоко мститься. Що Кемп накоїв тепер? Окрім того, що пройшов з його будинком, як гарпія на стежці війни. «Містер Трентон? Я слухаю». Беннермен прокашлявся, ніби йому було важко вимовити наступну фразу. Офіцер Фішер піднявся на хоро. «Там слідів розбою не було?» Але на ліжку у головній спальні він виявив... М -м, залишки якоїсь білої субстанції, найімовірніше сперми. А тоді, ніби мимоволі поставивши три комічні крапки, додав. «Не схоже на те, що в ньому спали». «Де моя дружина?» – закричав Вік у слухавко. «Де мій син? Ви не знаєте?» «Заспокойся». Сказав Роджер, кладучи йому руку на плече. Роджерові легко говорити. Його дружина, як і донечки-близнючки, сплять удома у своїх ліжках. Вік струсив його руку геть. «Єдине, що я можу сказати вам зараз, містер Трентон, це те, що на місці злочину вже працює команда детективів із поліції штату. Їм допомагають мої люди». Ні у вашій спальні, ні в спальні вашого сина слідів безладу не виявлено. «Ви хочете сказати, не враховуючи сперми на нашому ліжку?» Сердито уточнив вік, і Роджер сіпнувся, як від удару. У нього відвисла нижня щелепа. «Ну, що до цього, ви праві». Голос Беннермана звучав зніяковіло. «Але я хотів сказати, що немає жодних ознак...» Ммм, проти однієї чи кількох осіб. Схоже на звичайний акт вандалізму. Тоді де Донна з Гнів потонув у хвилі розгублення, і вік відчув, як у кутиках очей бубня віють безпорадні і пекучі хлоп'ячі сльози. Наразі нам нічого не відомо. Кемп! Господи, а якщо їх забрав Кемп? На коротку мить в уяві зринув невразний спогад про сон, який він бачив минулої ночі. Донна і Дед сховалися в печері від якоїсь трихітливої тварюки. Потім усе зникло. «Містер Трентон, у вас є якісь припущення, хто може бути до цього причетний? Я виїжджаю в аеропорт і найму машину», – урвав його вік. «Думаю, до п'ятої приїду». «Звісно, містер Трентон» терплячи зговорив Беннерман. «Але якщо зникнення вашої дружини і сина якось пов'язане з цим актом вандалізму, то час може бути на вагу золота. Якщо у вас є, бодай, найменші підозри щодо того, хто міг затаїти зло на вас чи вашу дружину через реальну чи уявну... Кемп!» – вичевив вік слабким, здушеним голосом. Він більше не міг стримувати сліз. Вони мусили вилитися назовні. Вік відчував, як вони котяться по обличчю. «Це зробив Кемп, я впевнений. Боже мій, а якщо він їх викрав?» «Хто такий цей Кемп?» – спитав Бенерман. Голос у нього більше не був знійковілий. Тон став різким і вимогливим. Тримаючи слухавку у правій руці, Лівою він затулив очі, відгороджуючись від Роджера, від цього готельного номера, від звуків телевізора, від усього. Тепер він перебував у темряві, наодинці зі своїм уривчастим голосом і гарячою плинною субстанцією своїх сліз. «Стів Кемп!» – вичавив вік. «Стівен Кемп!» – у нього в місті була майстерня під назвою «Сільський ремонтник меблів». «Він уже поїхав. Принаймні, так каже моя дружина. Він і моя дружина, Донна, вони... У них... Одним словом, у них був роман. Вони гралися. Це не тривало довго. Вона з ним порвала. Я дізнався, бо він написав мені записку. Вона... Вона була доволі огидною. Гадаю, він хотів поквитатися». «Думаю, Кемп не дуже любить, коли йому дають відкоша. Це схоже на ту записку, тільки в збільшеному масштабі». Він люто потер очі долонею, спричинивши падіння цілої халактики червоних сірок. «Можливо, йому не сподобалося, що наш шлюб не розпався. А може він просто... просто злетів з котушок? Донна каже, що він злітав з котушок, програвши партію в теніс» не подавав суперникові руки через сітку. «Питання в тому...» Раптом у віка пропав голос, і йому довелося прокашлятися. Груди обхопило обручем, котрий то стискався, то вільнішав, то знову стискався. «Думаю, питання тільки в тому, наскільки далеко він може зайти. Він міг викрасти їх, Бенермане. З того, що мені відомо про кемпа, він на це здатний». На тому кінці запала тиша. Ні, не зовсім тиша. Шкрябання олівця по паперу. Роджер знову поклав руку Вікові на плече. І цього разу Вік її не відштовхнув, вдячний за теплоту. Йому було дуже холодно. «Містер Трентон, у вас збереглася записка кемпа?» «Ні, я її порвав. Мені шкода та за тих обставин». «А вона часом не була написана друкованими літерами?» «Так, саме так!» На дошці у кухні офіцер Фішер знайшов виведену друкованими літерами записку такого змісту. «Маленька, я залишив для тебе дещо на горі!» Вік здушено захрипів. «Остання слабка надія, що це міг бути хтось інший, наприклад, злодій або просто дітлахи, розвіялася!» «Піднімись нагору і подивись, що я лишив на ліжко». Це був кемп. Рядок на дошці пам'яті вдома вписується у його маленьке послання. «Записка свідчить, що коли він усе це робив, вашої дружини вдома не було», – додав Беннерман. Та навіть перебуваючи у шоковому стані, вік уловив у голосі шерифа фальшиву нотку. «Вона могла зайти, коли він був ще там, і ви це знаєте», – глухо вимовив вік. «Вона могла повернутися з поїздки по крамницях або з автосервісу. Їй потрібно було поміняти карбюратор. Та будь звідки». «Ви знаєте, яка в кемпа машина?» «Здається, в кемпа не було машини. У нього був фургон». «Якого кольору?» «Не знаю». «Містер Трендон. «Я попросив би вас повернутися з Бостона. А ще я попросив би вас тримати себе в руках, якщо ви збираєтеся брати наприклад, автомобіль. Буде просто жахливо, якщо виявиться, що з вашими рідними все в порядку, а ви загинете на міжштатній магістралі дорогою сюди. Добре, все буде гаразд. Він не хотів нікуди їхати, ні швидко, ні повільно. Йому хотілося сховатись. А ще краще – «Пережити шість останніх днів наново». «І ще одне, сер, Прошу, по дорозі спробуйте, будь ласка, скласти список друзів і знайомих вашої дружини, котрі мешкають поблизу. Ус ж таки існує велика імовірність того, що вони поїхали до когось на ніч». «Звичайно. Найважливіше зараз пам'ятати про те, що немає жодних ознак насильства». «Весь перший поверх розгромлено до дідькової матері! Як на мене, це достатньо серйозний прояв насильства, хай йому грець, Відрубав Вік. «Так, ви праві!» – ніяково погодився Бенерман. «Я приїду!» – сказав Вік і поклав слухавку. «Віку мені про промовив Роджер. Вік не міг дивитися в очі старому другові. Рогоносець, думав він, хіба не так це називається? Тепер Роджер знає, що я рогоносець. Усе нормально, відповів Вік, одягаючись, маючи таке на серці, ти все ж таки поїхав зі мною. А який сенс сидіти вдома? спитав Вік. Усе вже сталося. Я дізнався тільки в четвер, гадав на відстані. І час подумати, поглянути на ситуацію з усіх боків. Навіть не знаю, якої ще дурної бритні я собі навигадував. А тепер оце. Це не твоя провина, палко вигукнув Роджер. Тепер я вже не знаю, що моя провина, а що ні, Родже. Я хвилююся задонно і просто місця собі не знаходжу через Теда. Мені просто хочеться бути вдома. І хочеться, щоб той сучий син Кемп потрапив мені до рук. Я б...» Його голос, що вже перейшов на крик, раптом обривався. Плечі згорбились. У цю мить Вік здавався старим, змарнілим і майже до краплі спустошеним. Він підійшов до валізи, що стояла на підлозі, і заходився порпатися в ній у пошуках чистого одягу. «Зателефонуй, будь ласка, у представництво «Евіс» в аеропорту і замов для мене авто. Гаманець на нічному столику. Їм буде потрібен номер «Американ-Експрес». «Я замовлю машину для нас обох. Я поїду з тобою». «Ні, але... ніяких але...» Вік накинув темно-синю сорочку. Він уже застепнув половину гудзиків, коли помітив, що щось не так». Одна погла значно довше за іншу. Він розтипнув і почав усе спочатку. Тіло перебувало в русі і від цього стало значно краще, та відчуття нереальності залишилось. У голові не переставали крутитися думки про знімальні майданчики, де те, що виглядає схожим на італійський мармур, насправді виявляється зробленим із пап'ємаше. Деякі кімнати закінчуються відразу ж за межами фокуса камери – Іде на задньому плані, хтось завжди чатує, із хлоповкою на погоднові. Сцена номер 41. Вік переконує Роджера не кидати справу на півдорозі. Добаль один. Він актор, а це якийсь божевільний фільм у жанрі абсурдо. Але коли тіло рухається, стає безумовно краще. «Послухай, друже». Роджере, щодо Едворкс і компанії Шарпа ситуація не міняється. Дізнавшись про стосунки Донни і того типу кемпа, я не скасував поїздку частково тому, що хотів зберегти обличчя. Думаю, ніхто не захоче хвалитися усім і кожному, що його дружина має когось на стороні. Але здебільшого тому, що розумію... «Люди, які від нас залежать, овинні мати, що їсти, незважаючи на те, до кого вирішила залізти в ліжко моя дружина». «Легше, Віко, перестань себе цим катувати». «Не можу», – промовив Вік. «Навіть зараз, просто не можу». «А я не можу взяти й поїхати до Нью-Йорка, ніби нічого не трапилося». «Наскільки нам відомо, нічого не трапилося». Той коп постійно на цьому наголошував. «Ти можеш їхати. Можеш про все подбати. Можливо, виявиться, що ми лише даремно махали руками, але... Потрібно спробувати, Роджере. Нічого іншого не залишається. Та й крім того, що тобі робити в мені, там ти не допоможеш». «Господи, це ж неправильно. Так же не можна». «Все правильно». «Я зателефоную тобі в Білдмор, як тільки про щось довідаюся!» Вік застибнув штани і засунув ноги в туфлі. «А тепер давай!» – дзвонив Евіс. «Я йду вниз, словлю таксі до Логана. Ось, я запишу номер картки!» Записавши цифри, він узяв плащ і рушив до дверей. Роджер весь цей час стояв мовчки. Віко, покликав Роджер. Вік обернувся, і Роджер обійняв його, незграбно, проте напрочу сильно. Вік обійняв його у відповідь, притулившись щокою до його плеча. «Я молитиму Бога, щоб усе було гаразд», – хрипко мовив Роджер. «Дякую», – відповів Вік і вийшов. Усю дорогу донизу ліфт тихо гудів. «Він зовсім не рухається», – думав Вік. Це тільки звуковий ефект. Коли він виходив у вістибюль, у ліфт, спираючись один на одного, зайшли двоє п'яних. «Статисти», – подумав Вік. Він побалакав зі швейцаром і ще одним статистом. І вже за п'ять хвилин під блакитним навісом готелю зупинилося таксі. Водій виявився мовчазним чорношкірим, Радіо було увімкнене на хвилю, що передавало сов. Поки таксі везло його майже безлюдними вулицями до аеропорту Логана, «Темптейшнс» співала свою нескінченну силу. «Знімальний майданчик просто неперевершений», – думав Вік. Коли «Темптейшнс» затихли, ступив діджей приколіст із прогнозом походи. «Учора було гаряче», – повідомив він. «Але ви, брати і сестри, ще не бачили справжньої спеки». Сьогодні нас очікує наразі найспекотніший день цього літа. Можливо, навіть буде побито новий рекорд. Наш елітний синоптик висотомір Лу Макнелі накликав нам понад 100 градусів на континенті і лише трохи менше на узбережжі. З півдня надійшов гарячий і стійкий антициклонний фронт, що затримається над Новою Англією, утворивши зону високого тиску. «Тож як стане припікати, всім пора на пляж тікати», – підсумував діджей приколіст. «А як в місті залишитись, можна і живцем зваритись». І на підтвердження сказаного Майкл Джексон, що виходить за рамки. Прогноз погоди не означав нічого або майже нічого для Віка. Та якби Дон не його почула, він би злякав її ще дужче». Як і напередодні, Черіті прокинулася перед самим світанком. Прокинувшись, вона прислухалась, хоч і не відразу зрозуміла, до чого. Потім згадала. Скрип підлоги, кроки. Вона хотіла почути, чи син знову не почне ходити у вісні. Та в будинку панувала тиша. Вона встала, підійшла до дверей і визирнула у коридор. Там було порожньо. Повагавшись хвильку, Череті зайшла до кімнати Брета і поглянула на сина. Спід простирадла виднівся тільки його чобок. Якщо він і ходив, то ще до того, як вона прокинулася. Зараз Бред міцно спав. Череті повернулася до своєї кімнати і, сівши на ліжко, задивилася у нечітку бліду смужку на обрії. Вона знала, що рішення вже прийнято. Тих цим уночі, доки вона спала. Тепер у перших холодних променях ранку його можна обміркувати, і вона відчувала зважити його ціну. Черіті усвідомила, що не відкриє душу сестрі, як збиралася раніше. Можливо, це таки трапилося б, якби не ті кредитні картки за обідом. А вчора ввечері Холлі почала розповідати, скільки коштувала та чи інша річ. Чотиридверний б'юїк, кольоровий телевізор соні, паркет у коридорі. Ніби в голові Холлі до кожного з цих предметів усе ще було прикріплено цінник, який залишатиметься на ньому назавжди. Проти черті любила сестру. Холлі була щедра, щиросердна, імпульсивна, чуйна і ніжна. Та її спосіб життя змусив викреслити із біографії жорстоку правду про їхні з дитинство на бідній фермі у сільськогосподарському районі Мену. Правду, яка тією чи іншою мірою змусила Чаріті одружитися з Джо Кембером. Голіш пощастило не менше, ніж Чаріті зі своїм виграшним квитком, зустріти Джима і назавжди втекти від життя вдома. Череті боялася, що коли вона розповість Холлі, як роками випрошувала у Джо дозволу поїхати до неї в гості, що ця поїздка відбулася тільки в результаті безшальної тактичної війни, і попри все Джо ледь не відлупцював її ременем. Боялася, якщо розповісти Холлі про всі ці речі, реакцією сестри буде радше гнів і жах, аніж щось справді розсудливе. Чому гнів і жах, мабуть, тому, що в глибоких закутках душі, які ніколи до кінця не піддаються заспокійливому впливу б'юйків, паркетів і кольорових телевізорів із кінескопом Трінітрон, Голі знала, що вона сама лише на волосину уникла такого ж шлюбу і такого життя. Вона не розповідала тому, що Голі окопалася у своєму заможному буржуазному житті як пильний солдат у своїй траншеї. Не розповідала, бо гнів і жах не розв'яжуть її проблем. Бо нікому не подобається виглядати провінційною дорепою із ярмарку днями, тижнями, місяцями і роками, живучи із неприємним, неконтактним, а часом і страшним чоловіком. Чаріті виявила, що існують речі, про які не хочеться говорити, і причина зовсім не в соромі. Іноді просто краще і делікатніше носити маску. Та перш за все тому, що це її проблеми. Що станеться з Бретом, теж її проблема. І за останні два дні Чаріті все більше і більше переконувалася, що врешті його життєвий вибір залежатиме більшою мірою від самого Брета, а не від неї чи джо. Розлучення не буде. Вона й далі вестиме нескінченну партизанську війну із Джо за душу сина, навіть якщо боротьба виявиться марною. Хвилюючись через поклоніння брета своєму батькові, Череті, мабуть, забула або не врахувала, що завжди приходить такий час, коли діти стають суддями, а батьки, причому обоє, повинні сісти на лаву підсудних. Бред помітив, як Холі виставляє на показ свої кредитні картки. Вона могла тільки сподіватися, що він серед усього іншого помітить і те, що його батько сідає до столу, не скидаючи капелюха. Дедалі більше розвиднялося. Череті зняла з дверей халат і накинула. Хотілося піти в душ, та вона не зробить цього, доки інші в будинку не почнуть ворушитися. Чужі, ось ким вони були, навіть обличчя Холі тепер здавалося їй незнайомим, це обличчя лише віддалено нагадувало зображення на світлинах із сімейного альбому, що привезла з собою чердії. Навіть сама Холі дивилася на ті фотографії із легким подивом вони повернуться до Каслорока, до будинку в кінці міської дороги номер 3 до Джо. Вона знову війде у звичне русло свого життя і все піде, як раніше. Так буде найкраще. Чаріті нагадала собі, що обіцяла зателефонувати Альфі близько сьомої. Тоді він якраз снідатиме.